Cel ce locuiește în ajutorul celui înalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului, se va sălăștui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăpara mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbovi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric de molima ce bântuie într-o amiază. Cădea vor din spre latura ta o și zece mii de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înalt l-ai pus căpare Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor să-i va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste Aspidă și Vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și-l voi izbovi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el ca cunoscut numele meu. Strigava către mine și-l voi auzi pe el... Cu dânsul sunt înnecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și îi voi arăta lui mântuirea mea.